казав, що його засліплює сонце і через те болить голова. Бабусю, хто то був? Старий чоловік, та ще й сліпий бідака. А, розчаровано протягнув Ізидор, почекай, синку, щось треба допомогти? Принеси води. Добре, кивнув Ізидор і побіг виконувати прохання. Уява Марфи поставила поруч прибульця, чиє тіло, гризли часи нещастя і молодого хлопця. Серце її переважило на терезах болю У бік хлопця, якого має вилікувати час Але з часу Недбайливий лікар Минула осінь, зима, вже весна В повному цвіту, а гарячка Ізидора Не спала Усе озирається він на браму Може прийде та, кого він загубив Щоб міг торкнутися її рукою І зазирнути в очі Бо тут лише тінь її блукає В темряві по кімнаті Часом зітхає, часом кличе його і Марфа мала б сказати йому, Марфа, яка пізнала сотні людських доль, що повторювалися, то не настуння, то сумління твоє плаче і кличе тебе, не шукай його, не озирайся, я не хочу бачити ран твоєї душі. Але вона нічого не сказала. Куди пішов би цей хлопець, що й досі вважає, ніби перебуває в тому світі? І міг би жити у ямі, вирваній бомбою, чи під мостом, бо притулок був для нього лише притулком тіла. Бачила Марфа і таких байдужих, і не одного, але ніхто з них не кликав її бабусю, не тулився до неї серцем, наче курчатко до квочки, коли на землю падає тінь яструба. І певно так мало бути. Хтось інший скаже Ісидорові слова, що стануть гіркими ліками для нього. Зрештою Марфа не бажала цього. Коли вона дивилася в очі Ісидора, їй здавалося, що його божевілля – це мудрість. Вона ніби тонула в його очах. Це траплялося з кожним, хто хоч трохи наближався до Ізидора. Він затуляв собою все і змушував кожного переживати його втрату. Може тому пішов лікар, чия душа майже йому не належала. Марфа теж піддавалася чарові хлопця, забуваючи про небезпеку. Роспад, чекання, туга не знаходили у ньому виходу. Як же міг притулок відчинити йому ворота руками Антона? Які ліки він мав для Ізидора? Терпіння? Час? Спокій? Ці млини, які перемелюють найбільше людське горе? Чи дім, втрачений ним, золоте дитинство? Але в таких, як Ізидор, дім став пусткою, а дитинство – одвічним тягарем, якого вони не можуть позбутися. Ізидор не помічав, що лікар покинув притулок, а Джон Сміт пересиджує цілі дні на горі, і тільки голод його змушує сходити вниз. Про нього зараз і мова. Дві сили боролись у його душі – сила покаяння і сила прощення. Якби він поклав їх на шальки терезів, одна з них не переважила б іншої. Кривда, яку йому заподіяли, і кривда, яку заподіяв він. Хоча Джон Сміт убивав убивць і сам міг стати коли-небудь жертвою, щоб здійснився закон рівноваги, Мадонна дала йому інший шанс. Мешканцям притулку таке виокремлення божественної суті здавалося дивним і незрозумілим. Вони мали в собі її частинку, але ніколи не уявляли її поза чи над собою. Щоправда, у часи, коли всюди панувало ідолопоклонство, навіть у притулку були храми. Нині від них залишилися самі руїни. Це сталося тому, що цей цикл завершився і віджив себе. Кожен прибулець на початку шукав безпеки, а не спасіння. Щоб почуватися справді в безпеці, потрібно оновити кожну клітинку свого тіла, щоб тебе ніхто не впізнав у тому світі і не повернув знову в рабство. А таке бувало, коли притулок лише створював власний образ. Повернувшись дочасно у той світ, людина зазнавала ще більших нещасть, втративши вакцину проти них. Через те притулок занепадав, проростав руїнами чи тоді у ньому можна було знайти грядочку з городиною, з якого підіймався дим, а на ганку чистенького, доброзичливого котика. Бо навіщо притулкові марнославні палаци, які не додають людині гідності, а роблять її рабом, людині, чиє життя має текти, як струмок зі сходу на захід. Джон Сміт цієї першої весни у притулку переживав нелегкі часи. Він сподівався, що в житті настануть якісь зміни. Не чекав допомоги ззовні. Ще тоді, коли він переховувався у цементному містечку, навчився тримати язик за зубами.